А проте шлях п'єси до театру імені Франка не був легкий. За і проти неї розпалилася боротьба в ЦК КПУ та КДБ. Активно підтримував п'єсу завідувач відділу науки і культури ЦК Юрій Юрієвич Кондуфор. Намагався оберегти від неї сцену франківців секретар ЦК з пропаганди і агітації Андрій Скаба. «На боці Кондуфора діяли мої ровесники, які в 30-ті роки були підлітками і не встигли заплямувати совість кривавим сексоцтвом. На боці Скаби, відповідно, діяли його ровесники, люди з покоління Брежнєва, Корнічука тощо». «Тут йдеться, звичайно, не про покоління загалом. Я кажу про старих сексотів і провокаторів, які саме в 30-ті роки опинилися на перших сходинках державної драбини і швидко збагнули». Вище їм не видертися, якщо не дістануть підтримки всемогутнього НКВС Я, звичайно, не ставлю знак рівності поміж моїм твором і творами Олександра Солженіцина Йдеться лише про тематичну та ідейну близькість А цього вже досить, аби довкола твору завирували пристрасті Вони такий справді завирували Слід віддати належне Кондуфорові він виявився вмілим і послідовним борцем проти старих сексотів. Саме йому я завдячую тим, що п'єса хай на короткий час побачила сцену. Не менші пристрасті вирували у Брянську, де обласний театр також поставив спектакль за моєю п'єсою на Дніморському. І там так само відбувалися сутички між старими партійними кадрами, в чиїй риториці вгадувалася їхня особиста участь у репресіях 30-х років, і молодими, що засуджували це страхітливе лихо. Тамтешній обком партії виступив проти вистави. Її призначали то на суботу, то на вівторок. Квитки були продані за багато днів наперед, а обком ніяк не бажав дозволити спектакль. І через те на першу виставу з купленими квитками зійшлося стільки людей, що їх не могла вмістити театральна зала. Біля театру згромадилося більше народу, ніж було в театрі. Тема п'єси вже була відома, негайно знайшлися оратори, і розпочався стихійний мітинг. На Брянську прем'єру ми приїхали в чотирьох. Ми з Євгенією та подружжя Оглобліних. Тут, певно, належить розповісти дещо з моїх інтимних переживань. Хоч, правду кажучи, всі ті переживання починалися і кінчалися майже школярською закоханістю в прекрасну жінку, Олену Федорівну Оглобліну. Коли мені доведеться звітувати за моє земне життя перед Богом, усі мої гріхи, справжні і явні, виявляться зосередженими довкола прекрасної статі. Чого тільки не траплялося зі мною в цій небезпечній сфері, але ніколи я не був циніком. Цьому доказом є моя чиста, одухотворена і платонічна закоханість в Олену Федорівну, а Богові на його докір відповім запитанням «А хіба ж я винен, Господи, що ти зробив мене поетом?» Олена Федорівна, тоді Ліцканович, виконала роль Валентини в телевізійному спектаклі за романом «Вітер в обличчя». За природою свого таланту, це глибока драматична актриса, але доля не була до неї прихильна. Олена Ліцканович працювала в театрі імені Франка в той самий час, коли там деспотично панував геній Наталі Ужвій, і тому завжди опинялася на другорядних ролях, які були чужі її талантові. І тільки в ролі Валентини талант актриси і авторський образ з'єднались у спільному фокусі. Це породило спектакль, який довго не сходив з екрану. У радіоваріанті він був надісланий в ефір десятки разів – по селах, де радіо тоді було єдиною розвагою, його знали майже на пам'ять. Отож Олена Федорівна неабияк сприяла популярності мого роману. Завдяки Олені я зустрівся з режисером цієї радіовистави Володимиром Миколаєвичем Оглобліним. І відразу ж розпочалася спільна праця над сценічним втіленням п'єси на Дніморському. Коли ми познайомилися з Оленою, вони ще не побралися, але вже були близькі до шлюбу. Цілком природно Олена Федорівна не могла мені відповісти нічим іншим, окрім дружби. І також природно, що мені нічого іншого не лишалося, крім писання віршів про моє кохання. Вони та поема «Планети і серця», надрукована в збірці «Сто світил», лишилися з того відтинку мого життя. Моя закоханість ніколи не виходила за межі сутоплатонічного захоплення. Оглоблін це добре знав, був певен у порядності дружини і відверто пишався нею. Зате Євгенія не завжди вміла утриматися від ревнощів, хоча під час поїздки до Брянська трималася напрочуд добре.